Valamikor június végén lép fel a King Crimson a művészetek palotájában. Jegyeket talán <kül> valamikor a múlt év második felétől lehetett kapni. Már a művészetek palotája honlapi azt mutatja, hogy a jegyek valamennyien elfogytak. Talán egyszer voltam King Crimson koncerten, és egyszer voltam Robert Fripp koncerten. Talán ez az oka, vagy ezek az okai annak, hogy annyira nem sajnálom, hogy nem maradt jegy. Mindazonáltal, akik elmennek, azoknak őszintén kívánom, hogy legyen nagy élményben részük. Ma a King Crimson zenél. Ma egyébként 2018 februárjának utolsó napja van, és üzenem a fókusznak, hogy ma reggel az én autón se írta ki ez az Angliában gyártott egyébként japán származású autó, hogy létezik olyan, hogy civil rádió. Hogy ez azzal van összefüggésben, -e, hogy kisebb erővel ad a hideg miatt, vagy másokból fogalmam nincs. Nem véletlenül találtam ki... Évekkel ezelőtt a minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás szlogent. Hozzátéve, hogy volt egy minden szempontból kedves hallgatóm, aki felhívta a szíves figyelmemet arra, hogy kerek egy éve hallgatott el, vagy legalábbis szűnt meg a 99.5 frekvencián a Kejfejancsi. Kimulta egészen méltatlan körülmények között történt. És csak azért nem békeporaira, mert hogy Főnix madárként feltámaszta, ami ugyanakkor a 99.5-re nem mondható el, hiszen az jelen pillanatban Retro rádió néven üzemel. Egyéb iránt rosszul mondom, mert Holnap lesz annak a napja, hogy nem szól, ma van az az egész borzalmas utolsó adás, amelynek az emlékét soha a büdös életben nem fogom elfelejteni. Ma reggel arról a nőmmel, hogy de elmondhatom, is, hogy a csajommal. Milyen furcsa megélni évek múltán azt, hogy az ember képessé válik arra, hogy a körülötte lévő folyamatokkal kapcsolatban, amelyek tehát egyáltalán nem kizárólag vele kapcsolatosak, hanem körülötte történnek, korábbi éjjéhez képest képes legyen távolságot tartani. Azt kérdezik tőlem, hogy ez a távolságtartás annak idején számomra egy pozitív kategória volt-e, akkor arra egyértelműen tudom mondani az, hogy nem. Nem is elsősorban a gyávaság szinonimája volt az, hogyha az ember nem avatkozott abba bele, ami a környékén történt, hanem a közömbösségé. Hogy létezik az, hogy valaki körül zajlanak az események, és azt ő, ha nem is passzívan tűri, hiszen maga az a tény, hogy nem reagál hangosan, vagy nem ágál. Hangosan, vagy hogy nem reagál látványosan, az önmagában nem a passzivitásnak a bizonyítéka. Attól belül még zajlanak vagy zajlódhatnak az események, legfeljebb erről ő más módon nem ad hírt a környezetének. Nos, erre én évekkel ezelőtt teljesen képtelen voltam. Hónapok után felkerestem a Sziáteremet, akivel egyébként erről beszélgettünk, és ő azt mesélte nekem, hogy a Sziátriának az a felfogása, mely szerint az ember csak visszafelé épül az idő előre haladtával. Ez tévedés. Ezt én egyébként édesanyám kapcsán az utolsó esélyben úgy fogalmaztam meg, és ebben teljesen igazam volt, és büszke vagyok arra, hogy ilyen volt az anyám még akkor is, hogyha ezt a holta után vallom be. Vagy ha már népszerű az a mondás, hogy öreg kutya nem tanul kunsztokat. Lehet, hogy egy öreg kutya nem tanul kunsztokat. De az ember leszámítva, ha demens. Tanul új kunsztokat. És nem csak, hogy kúsztokat tanul, hanem a kúsztok elhagyásával azt is lehet mondani, hogy tanul. Hogy ez a tanulási folyamat, ű ő egyébként személyesen hogyan viszonyul, hát ezt mindenki maga tudja elmondani. Nekem furcsa ez a tanulás. Ugye azt szokták, hogy fiatal csatásokat fut, Öregfutbalista pontosan passzol. Ugyanaz a foci, de más hozzáállás. Benne van a foci szeretete, valamint az a vágy, hogy az ember focizhasson. Ha eljönne az október eleje, akkor idén lenne a Kejfei Ancsi 18 éves, tehát októberről, járunk, és járunk, az már nem 17 és fél lesz. Egészen borzalmas nap volt. Február 28 a egy évvel ezelőtt. Ilyenkor már a Népszava cikkét olvastam szerintem, és nagyjából egy olyan 38 percet maradtam, még a 8 órás hírek már nélkülem teltek. Ami a távozásom után történt, arról inkább nem beszélnek. Utolsó megszólalásomra 10 óra előtt néhány perccel sose leszek büszke, egyetlen dologgal tudom magyarázni, azzal ami engem most is nap mint nap ide ültet a mikrofon mögé, mostanság még kamerát mögé is, de a klaviatúrát elvesztettem a 24.hu mérhetetlen közömbössége, okán regét pedig jelenleg nem írok. Pedig az érzelmi viszonyulásom az iránt, amit csinálok. Amit csinálok, de aminek kapcsán, vagy amivel kapcsolatban már nem mondom azt se a barátőmnek, se a lányomnak, hogy legalább annyira szeretlek, mint a munkám, amire annak idén a lányom, akinek ezt elmondtam, azt mondta, köszönöm szépen. Jóricsa volt hallgatni tegnap, tegnap is a hajóst, akivel azt hogy sokkal több dolog köt össze, mint ami elválaszt, és ezt azért nem gondoltam volna. Ennek egy része nem pozitív, egy része pedig szakmai. és hogy merjek egy CD-t rakni az egyes CD-ből. Hogy köszönöm a segítségét. Időt nyertünk, teret is, de azért végleges siker nem övezte az együttműködésünket. egy nem túl komolyan vendő levelet, nyírt levelet a 444.hu szerkesztőségének Hajós András, amit ha tapasztaltam, akkor annyira nem vettek túl komolyan, hogy nem is reagáltak rá. Ezt írt a Hajós. Tisztelt újságíró kollégák! Ternap cikket írtatok Sevesi Balázsék nem túl komolyan vendő reggeli műsoráról, ez ternap előtt, melyben úgy vélitek, burkolt kettős beszéddel a Fidesz húdmezővásárhelyi bukásán egy -e. Cikketek által észrevett nem túl komolyan vendő, eset továbbiakban NTKV, aztán bejárta a sajtót. NTKV sértődéssel szeretném jelezni, hogy én például előző este hivatalos bár NTKV Facebook oldalmon burkolt a nyílt veszély segítségével hangot adtam véleményemnek. Akkor az miért nem hír? Vagy például Fialával szoktunk beszélgetni a reggeli műsorában kedvizetlen nyíltsággal, az sem hír. Nem mintha hiányozna nekem a címlap, és nem mintha bántani akarnám Balázs Jön és Feri barátaimat, és főleg nem mintha pont titeket akarnálok újságírói bátorságból leckéztetni, de csak a tanulság kedvéért nem lehetne egy NTKV rangsor, aközött, hogy valaki a Fidesz oligarcháinak dolgozik, sok pénzt és ezért cserébe szájfogóban dolgozik, és aközött, hogy valaki úgy dönt, hogy nem keres többéban sok pénzt a Fidesz oligarcháival, viszont szabadon beszélhet. Szerintem igen káros, ha akár híretéke, akár kétségtelen bulvár izgalma okán az öncenzúrát népszerűsítik. Ahogy helytelen az is, ha egy nagy hallgatottságú és népszerű műsor hallgatottsága ezt a mintát látja a követendőnek. NTKV provokációma természetesen nem a személyes imidzsemet, hanem a nagyon is komolyan vendő továbbiakban NIKV beszéd népszerűsítéséért szeretnék egy gesztust tenni, üdvözlettel Hajós András. Három hozzászólás volt, a 444 pont nem reagált, én azonban azt gondolom, hogy Hajós Andrásnak ez a beírása bár több sebből vérzik és benne van az az exhibicionizmus és narcizmus, ami ott van bennem is, de az nem éli azt a mértéket, ami egyébként meghaladná azt, amért komolyan kéne ezt venni. Az, hogy Balázsék így csinálnak műsort, annak a jelentősége tízes skálán, hát, nekem azért kettes, mert én nem hallgattam azt a műsort. Azt, hogy a 444.hu-a ezt átveszi, ezt a, illetve nem átveszi, hanem erről úgy ír, ahogy ír, és ezt átveszik más portálok, ennek a jelentősége kilences. Mint tudják, elfogult vagyok a 444.hu-val szemben, ezért ennél több mondatot nem is mondok. Mármint jelzős mondatot, nem kicsit jár tévúton az, aki ebben a világban így látja azt, amit hall. És utalnék vissza a magunkra maradtunk Schmidt-Mária írással kapcsolatban a kommunizmus emléknapján. Balázsék műsor és a 444 pontú reagálása látszólag arról szól, hogy itt kommunizmuson. A helyénél maradva rossz nézni, ahogy vergődik Lázár János, és vergődik a Fidesz a helye a választási kudarc után. Mint ahogy 2017. február 28-án azért volt jó, hogy véget ért a 99.5-ön való korszakon, mert nem volt jó az a vergődés, ami az utolsó hónapokban volt. Méltatlan volt. Méltatlan, ahogy most a Fidesz és benne Lázár János vergődik. Ezt a méltatlanságot meg lehetett volna úsni, csak annyit kellett volna mondani, vesztettünk, a tanulságokat levonjuk, és, és az és után nem is kell mondani semmit semmit hiszen egyébként, hogyha vesztettünk a tanulságokat, levonjuk és akkor vagy tapasztalom, hogy levonták tényleg a tanulságokat, vagy nincs jelentősége, mit mondanak. Én nem várom azt a Fidesztől, hogy örüljön a helyi kudarcának. De akár örülhetne is annak, hogy valaki arcon öntötte őket hideg vízzel, hogy hogy ez a torzvigyor, ami rájuk fagyott az elmúlt időben, mint valami győztes mosoly, azonnal lekerülhessen. Én a fidesnek nem a vesztét akarom, hanem azt, hogy rájöjjön arra, amire az én pszicháterem azt mondta, hogy életkortól függetlenül bárki rájöhet az életében, hogyha egyébként az neki fontos az életvezetése szempontjából. És a tanulság levonása az nem egy kommunikációs magatartása, az, hogyha az ember valamit megbán és sír, hogyha tördeli a kezét, ha megszakgatja a ruháját, ha a fejére. Ezek mind külsőségek, amelyeknek a jelentősége nagy, de utána annak a jelentősége, hogy ki hogy viselkedik. 5 perc lesz Én régen képtelen voltam arra, hogy távolságot tartsak a velem kapcsolatos eseményektől, és most is nehezen teszem meg, de hetek és hónapok óta gyakorlom, hogy nem beszélek róla. Most amikor kivételt teszek, akkor valójában kiürítek egy lavort, hogy aztán ismét csöpöghessen bele a víz. A legutóbbi TV szereplésem kapcsán Ungvári Tamás írt valamit a saját... Facebook oldalán, amire sokan reagáltak. Reagált rá a Kejfejancsit hallgatók társasága is, akiket egész hihetetlenül osztott meg Ungvári Tamás beírása, hogy Ungvári Tamásnak egyébként abban a beírásában igaza volt-e vagy sem, ahhoz a mostani hozzászólásomban egyáltalán nem fogok hozzászólni, arról nem mondok semmit se. Fiala nem kapkod e tekintetben Ungvári Tamás után. Volna valószínűleg számtalan dolog, amiben Ungvári Tamás után kapkodnék, ez most nem az a pillanat. Illetve ezek most nem azok a pillanatok. Ami döbbenetes volt, hogy Ungvári Tamás írása megosztotta a hallgatóságát, illetőleg az olvasóit, akik részben kiálltak mellette, részben kiálltak azon személyek mellett, akiket Unguári Tamás ebben az írásában említett, és akkor engedjék meg, hogy én ezt most itt ne soroljam föl, ha érdekli önöket elolvassak. Ez Unguári Tamás is meglepte, második írásából ez kiderül, ám ami egészen hihetetlen volt, a kejfejancsit hallgatók körét is megosztott ez a beírás, és még olyanok is képesek voltak mellettem állást fogalni, akik egyébként csak és kizállalak szapulnak engem, és akik időnként olyan benyomást kell tennep, hogy nem másért kelnek fel, mint hogy a vérnyomásokat állítsák be az én műsoromon, majd az azzal kapcsolatos kommentek megírásával végképp beállítsák kúzzusokat, és aztán jó napot jöhet a következő nap. Hogy mit gondolok róluk, annak itt nincs jelentősége. A jelenséget írom le, tehát ennek a megosztó hatása a Kejfejancsit Hallgatók Társaságára is kiterjed. akit egy iszonyatosan, amit egyébként már teszte a fórumot, egy iszonyatosan nívótlan ember moderál jelen pillanatban, és hogy a nívótlanság az miben áll, az abban áll, hogy ő nem moderálja ezt az oldalt, hanem gyakorlatilag irányítja és az abban az ő véleményének megfelelő írásokat fenntartja, támogatja, most pedig eljutott oda, hogy törölt is bejegyzéseket. Amelyeket korábban egyébként csak akkor töröltek, hogyha abban olyan menztelem, mellek voltak, nemiszerbek voltak a műsorban 14 éven, ilyabnak, nem való szövegek is elhallgoznak, ezért ne hallgassák. Ez az ember tett, teljes szereptévesztésben volt eddig is, ami csak érzékelni lehetett, de most tapasztalni is lehetett. Erre teljesen értetlenül reagált ez a társaság, amelynek létszáma hál' Istennek, igen alacsony. És hogy aztán legyen a slusszpoén, tegnap Ungári Tamás imáron a második írásához való hozzászólások között a következőt írta. Véleményemet nem a személyes érdek. Három éve szolgáltam az XTV-ben nagy odaadással, heti fél tucat könyv elolvasásával, ismertetésével. Ezzel azt a jogot is megváltottam, így. Ezzel azt a jogot is megváltottam, hogy olykor nem tetszésemnek is hangot adjak. Örülök, hogy x és örülök, hogy Y-nak is akadtak híve. Itt a két fő szereplő van az írását tekintve. Én ismét sajnálom, hogy mindez szóba hoztam. A szellemi Nihila műsorvezetők kezdődik. Folytatódik a hátsó szándék feltételezésével, miért akarnék visszakerülni a képernyőre, lesekerültem onnan, a műsoraimat ismétlik. És akkor egyszer csak az ember szembesül azzal, hogy Jézus Mária ez az egész annak kapcsán van, hogy ungári tamás nincs azon a bizonyos televízióban. Hányszor idéztem önöknek azt a fantasztikus mondatomat, aminek az elhangzását őszintén sajnálom, mint apró Amikor azt kérdezte tőlem a volt feleségem, hogy miért váltunk el, és azt, azt elszóltam a kérdésére, hogy mindenjünkben van egy nagyszerű és egy kis én, de mindig az utóbbit hozta derül belőlem. Unguári Tamás őszinteségét nagyra értékel én, értékelem. Mindazt, amit szellemi törpességével okozott, több mint 48 órán keresztül, egyebek közt az én személyemet is, illetően abban, ami a misor 14 éven ólyaknak nem való, kibaszott kurvára szégyelhetné magát. Elnézést kérek a csúnya beszédért valójában ezzel vezetem le azt az igazságtalanságot, amely igazságtalanságot önöknek is ugyanígy le kell vezetniük, akkor, hogyha én okozom, vagy bárki más, ha bárkit oktalanul megbántottam volna, elnézést. De ez itt most egy lár mondat, hiszen amihez kötöttem az létező, az elmúlt napokban pedig okkal olyan módon, amit megbánta volna senkit. Nem sértettem, megtudtam tudtam. Mal. Az az igazi baj egyébként, hogy a kisszerű fidesznek jelen pillanatban nincs nagyszerű ellenzéke. Kisszerű kormánypárt koalíció áll szembe, szemben kisszerű ellenzékkel. Ez 2001-ben és 2002-ben nem volt így. Sajnálom, hogy így alakult. És még egyszer elnézést, ha bárkit megbántottam volna, szándékosan tettem, amit tettem. Előtte felhívtam a figyelmet arra, hogy és újabból, és megint ilyet nem követek el. Ha Unguári Tamás nem lett volna ilyen kisszerűen őszinte, én se lettem volna ilyen nagyszerűen lendületes. Ma 2018. február 28-a szerda van, három percen múlott fél nyolc, ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Jó szórakozást! Hozzátéve, hogy XY magára vette ezt már, miközben nem róla volt szó, és miközben ő törölt egy olyan bejegyzést, amit egyáltalán nem kellett volna törölnie. De itt ezt most abba hagyom, mert viszonylag kevesen értik azt, amiről beszélek. Halkan, nagyon halkan mondom önöknek, hogy vegyék elő a nagyszerűjényüket. Azt a nagyszerűjényüket, amivel nekem volt módom találkozni hétfőn, a nagyon messzire jött ember keretében. Ne hagyják kiveszni magukból a nagyszerűséget, kérem, ne hagyják! A legfontosabb dolgot azonban nem mondtam a 2018 február 28-án, 6 perccel fél nyolc után, hogy nagyon hideg van. A hegyekben havazott, nem tudom, hogy a Síkságon is havazott-e. Jelen pillanatban nincs olyan kapacitás, hogy az utakról el tudják takarítani a havat, ezért ismét arra hívom felszíves figyelmüket, hogy mindenkinek segítsenek, aki motorkál. Mindenkit húzzanak meleg helyre, aki maga fekszik az utcán, vagy azért, mert elesett és elájult, vagy azért, mert részeg. A fék féktávolságra legyenek tekintettel gyalogosok és autósok, utóbbiak inkább. Talán Szerbiában történt, hogy egy kamion áttörte egy hídon a korlátot, és a vezetőfülke egy folyó fölé került, amiben több órát töltött el a sofőr, akik sokkos állapotban vittek el, és félig megfagyva el nem tudom képzelni, mit élhetett át az alatt az idő alatt, amíg ott lógott a vezetőfülkében. Ő nem, de a vezetőfülke a folyó fölött. Egész addig, amíg a a kamionját vontatták. Rövidesen a CZRD kuratóriumi elnökével beszélgetek. Fél nyolc után nagyjából egy órával Gyurcsány Ferenc hívom fel, kilenckor pedig Donát Lászlót hívom föl. Holnap két vendégem lesz, Györgyevics Benedek és Ugyatilla, ami sor 9 óráig fog tartani. 7 és 8 óra között ezen a héten először és utoljára beszélgetek Önökkel, ha Önök a beszélgetni velem. Itt szeretném elmondani, hogy tegnap megkerestem vonagábort, Gábort, hogy legyen egy beszélgetés vele, ami akár fórum is lehetett volna, tehát abban én egyáltalán nem vettem volna részt, csak Önök kérdeztek volna. Számtalan időpontot tüntettem fel a titkára, Egyiket se találta alkalmasnak a jövő héten. Az azt követő hét, a március 15-ei hét az igen rövid, ott tehát erre nem kerülhet sor. Legközelebb erre március 19-én hétfőn kerülhet sor. Én azonban abban hogy vonagábor, illetőleg közvetlen környezete egyetlen alkalmas időpontot nem találta jövő héten, én valami olvasok ki, hogy nekik a kefeje angyi olyan fontos, ezért nem fogok nagyon rugózni annak érdekében, hogy a műsorom vendége lehessen vonagábor. Ugyanilyen okokból nem vendége a műsornak a Momentum elnöke. Egyszer elnézést a nyomdafestéket, nem tűrő szavaimért. Amikor az ebben levezet, akkor a levezetésnek része volt annak idején Fajer Gábornál, hogy Ököl elütötte a fákat. Én így ütöttem a ököl a fákat. Igaz, hogy ez nem volt rádióadásban. Igen, megugrott egyébként a forint dollár-euró viszonylatban egyaránt. Még nincs nyolc óra, de Kedvenc váltómnál 3,12-32-re veszik, és 3,14-30-ért adják az eurót, ami kimagaslóan magas az elmúlt időszakban, és a dollár is 2,53-30 a vétel, és 2,56-90 az eladás, persze ahhoz képest, hogy nemrég még arról volt, hogy 300-as dollár lesz, ahhoz képest ez alacsony, de ahhoz képest, hogy, ahogy szokták mondani, benézett 250 alá is. Ez a 257, azért ez mégiscsak 7 forinttal több. And no pardon, so many things have come undone. Like the leaves on the ground, and suddenly she begins to cry. But she doesn't know. Vámos Sándornak egyébként, aki valójában rájött arra, hogy róla van szó, és akit immáron az oldal moderátora felszólított arra, hogy ne semmit az ő tudta nélkül, ugyanazt gondolom, mint uh, Jungvári Tamásról. Azzal a különbséggel Jungvári Tamás van olyan, amiben példaértékű a számomra a Vámos Sándorról. Ilyet nem tudok. Őszintén remélem, hogy hasonló, nem túlságosan, de mégis személyeskedő, vagy személyes hangvételi műsorra április 8-áig nem kerül sor. Ugye én visszaszfelé számolok, április 8-áig még 28 érőlebonyolítású Kejfej Jancsi várható. reggelt, lát? Görög másol vonalban, figyelek! Szia, szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A mai téma az 1% lesz, illetve hát elmondanám azokat a dolgokat, amiket az 1%-ról érdemes tudni az 1% a személyi jövedelemadón kétszer 1%-ával kapcsolatban, mert egyrészt egy ilyen elméleti Kérdés, azt gondolom, hogy rendelkezzünk az egy százalékunkról, mert akkor, amikor folyamatosan pambognak az emberek arról, hogy fogalmunk sincs, hogy mit csinálnak a pénzünkkel, elsibolják, nem tudják, hogy mire mennek az adóforintjaink, akkor nem becsüljük meg eléggé azt a kétszer egy százalékot, ami lehet, hogy az én saját egy százalékom nem olyan túl sok, de azért ez a közös egy százalék, ez hihetetlen pénzeket tesz, lehetővé felhasználni civil szervezetek és egyházak számára. Tehát, hogy ezekről a pénzekről pontosan tudni fogjuk, hogy mi történik velük, hova mennek ezek a szervezetek, konkrétan számon kérhetők, figyelhetők. Tehát egész egyszerűen az embernek joga legyen egész évben azon bosszankodni, hogy nem tudja pontosan, mi van az összes többi 98 kal ahhoz meg kell tennie, hogy legalább amihez joga van, és amiről tud, arról rendelkezik. Tehát, hogy szerintem ez ennyire egyszerű, hogy a saját lelki tiszta legyen, és a saját morgásaidnak oka lehessen, ezt meg kell tenni. Másrészt meg azért azt is látjuk, hogy eddig sem voltak az emberek olyan nagyon, a saját kényelmi zónájuk ellenségei, körülbelül az 50%-kal rendelkezett azoknak, akik rendelkezhettek, és tavaly már nagyon sok embernek a NAV készítette el a bevallását idén ez a szám, ez 3,8 millió lesz, és azoknál, akik elfogadták a navnak a bevallását, azoknál ez a szám lecsökkent a negyetére. Tehát, hogy azért szeretnék mindenkit megkérni, hogy bár tényleg oda kell erre külön figyelni, és tényleg, az embernek van rengeteg dolga, még talán a mosogatás is sokkal közvetlenebből érinti, mert azt azonnal látom, hogy mi történik. Igen. De figyeljünk oda, kapjuk elő, vagy a laptopunkat, mert rengeteg módja van annak, hogy ezt az egy százalékot a civil szervezeteknek, meg az egyházaknak el tudjuk utalni, mert hogy igazából ez a mi saját jól felfogott érdekünk, ez a saját pénzünk. Tehát attól, hogy ez az állam nem adta oda nekünk a kezünkbe, és nem elmehetünk el a postára, ettől ez a pénz még az általunk megkeresett egész éves munkánk eredménye. Tehát egy kicsit másképp kéne szemlélni. És ez tényleg macera. De hogyha ez a macera körülbelül két percet vesz igénybe, vagy pedig fél órát vesz igénybe, ettől még tegyük meg, mert Akár mi a hivatalos keresztül? megnevezés, amit ilyenkor annak, aki adóbevall meg kell, vagy megkéne Ez a személy jövedelem adunk egy való rendelkezés. Én ezt értem, de hogy ki a címzet? Mi a pontos megnevezés? Ezt kétféleképpen lehet megtenni, vagy az ember szépen jelentkezik az ügyfélkapujára, vagy az ECA felületen az online kitöltő program segítségével egész egyszerűen megadja a szervezetnek a nevét, meg az adószámát, vagy az ügyfélkapuján bemegy a személy jövedelemadó bevallásába, és akkor ott a megfelelő felületet kitölti. Vagy továbbra is él a 17.1. jelű nyomtatvány, amit egyébként a NAV le lehet tölteni, és azt postai úton, az ügyfélszolgálatokon be lehet nyújtani. Vagy pedig az összes szervezet, aki... Egy picikét is ő számít az 1%-ra, általában kiteszi így mi is az oldalára ezt a nyomtatványt letölthető formába, hogyha ezt kinyomtatja az ember, akkor elküldi a NAV-nak, elküldi bármelyik ügyfél, vagy elviszi bármelyik ügyfélszolgálati irodába, vagy pedig május 10-ig, tehát ott nem a 22-i dátum érvényes, a munkáltatónak is le lehet adni, csak ott figyelni kell arra, hogy egy kitöltőív is kell hozzá. Tehát ennek gyakorlatilag Mi a megszólítás a tár, akkor, igen. amikor ha valaki a civil rádiót akarja támogatni? Na, hogyha valaki a civil rádiót akarja támogatni, akkor föl tud menni egyrészt a honlapunkra, ott egy ilyen piros kockában, a jobb oldalon, fehér betűkkel ott van, hogy minden támogatást köszönünk, ott van az adószámunk, és ha arra rákattint, akkor egy olyan oldalra fog elkerülni, ahonnan le is tudja tölteni ezt az űrlapot, hogyha azt választja, vagy pedig kimásolható formában ott van az adószámunk, a nevünk, és akkor ezeket csak be kell illeszteni kimásolva, vagy áttöltőgve az e -Sci kitöltő kitöltőfelületre, vagy pedig az ügyfélkapun kapuna a saját személyi jövedelem adóbevallásunknak a megfelelő felületére. Két dolgot említettél, ez volt az egyik. Ez volt az egyik, a másik dolog pedig, nyilván ugyanez vonatkozik az egyházakra is, a másik dolog pedig az, hogy szeretném megköszönni azoknak, akik támogattak minket. Két konkrét felajánlás is érkezett azóta, hogy mi beszéltünk egymással, és megkértük a hallgatókat, akik a Kejszáj Jancsi műsorát hallgatják folyamatosan, hogy segítség a civil rádió fennmaradását, és rá egy hétre két ember is elküldte a támogatását. Én nem tudom, hogy neveket mondjak kell vagy sem. Tehát itt a műsorban. Szerintem. Nem azt gondolom, hogy nem azért. Nem ha az ők, fontos, egyébként hogy ezt voltak, ők egyébként ez akarták volna, meg akkor, te, akkor ezt, igen, azt, azt a maguk módján jelezték volna. De hogy mindenképpen nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik komolyan veszik a kérésünket, és nagyon hálások vagyunk azoknak, akik megengedhetik maguknak, és meg is teszik. Akkor Mert ezügyben egy még pont... egyszer szerintem ezt a felhívási szöveget, hát ha lesz ismét két ember, és akkor az megint kettővel több annál, mint amilyen semmi. Ugyanebben a remek kis kockában, amit az előbb említettem, ez a piros jobb oldalon, fehér betűkkel, ott benne van a bankszámla számunk is, és erre a bankszámlaszámra, ha csak egy olyan megjegyzése, hogy támogatás átutalnak nekünk annyit, amennyit gondolnak, akkor azt a civil rádió fenntartására fordítjuk, mert ahogy már a múltkor is elmondtam, mi abból élünk, hogy vannak pályázataink, hogy vannak adományaink, hogy a saját tagjaink segítik a fennmaradásunkat, mert hogy ez a rádió önkéntes munkából tartja el magát, és ahogy János múltkor elmondta, ő is folyamatosan támogatja a rádiót, hogy ez a rádió egyáltalán szólni tudjon. Ebben a szabad médiumok Számára nagyon ínséges média világban, mert azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy olyan médium felmaradjon, ahol tényleg azt mondják a műsorvezetők, ami a saját véleményük, saját gondolatuk, ezt meg kell becsülni. Ezt szerintem a kocsma is meg kell becsülni, de egy médium esetében meg aztán végképp. Hogy áll az eklézsia? Hát az eklézsia most képzeld el, hogy úgy áll, hogy gyakorlatilag nyárik tökéletesen jól látjuk a tervezhető dolgokat, és vannak reményünk arra, hogy a továbbiakban is fogunk tudni működni. Ja, Tehát hát akkor téli kabátot nem veszünk, mert az egyébként ugye... Érik. Az most rajtunk van, a bikinivel pedig még bárunk. Bikinivel még várunk egy kicsit, viszont azt gondolom, hogy azok a folyamatok, amikkel indultak, azok azt mutatják, hogy sok embernek fontos ez a rádió. És gondolom, hát akkor hadd csatlakozzak én. hozzá, nem mint, hogy eddig nem tettem volna meg, de majd kivételes <gül> alkalom van, sajnos nem túl nevetséges, mert hiszen február 28-án volt az utolsó műsorom a 99.5 frekvencián, ahol a rádió nevét nem véletlen emeltem ki, és nem mondok egyetlen más nevet sem. Um, egy soha el nem felejthető reggel volt, ebben az időpontban én akkor már nem voltam ott, de a ezzel együtt tovább folytatódott. És az, hogy hosszas, nem rövid és nem kataklizmáktól mentes vergődésem után kiköthettem a 98.00 frekvencián, azzal kapcsolatban, hát azt nem mondom, hogy sosem múló hálában, mert nem akarok túl, túl nagy szavakat mondani, de olyan módon mindenféleképpen, ami az anyagi megbecsülésen, túl a támogatáson, túl köszönet mindazoknak, akik ebben aktívan részlettek, és akik passzívan nem álltak ellen, az előbbiek köréhez tartozott te. úgyhogy ha a reggeledet ezáltal meg tudom édesíteni, úgy, mint egy kocka cukor, akkor ehhez engedélyedet kérem. Én nagyon szépen köszönöm, és azt adjátom hozzá, hogy ez alatt az idő alatt azért az kiderült, hogy a Kejfel Jancsi egy nagyon jó szín volt a civil rádióban, és hogy azt gondolom, hogy az, ami összekött minket, már a civérádiót is fialaján, az pedig az a fajta civil kurázsia, ami... Nagyon-nagyon kell ebben az országban, és amikor hozzánk kerültél, akkor zásdom, mert ezt, nem a... tud... én ezt értem, de ami a civil rádiót illeti, abban biztos vagyok benne, hogy abban egységesen pozitív voltál, ami az én dicséretemet illeti, abban már megosztó leszel. Tehát mindazok számára, akik a rádiót miatt támogatják, azokat egyébként is megnyered, akik pedig magad miatt, vagy a civil rádió miatt támogatják, azokat most ne ijesszük el azzal, hogy engem túlságosan megdicsérsz. Én, én amikor valami nem tetszik, azt el is szoktam mondani, úgyhogy ez nem egy ilyen csak dicséletben álló dolog. Én csak a civil kurázsra szerettem volna felni a figyelmet. Amire amikor hozzánk jöttél, akkor nem számítottam arra, hogy ez lesz az a legfontosabb pont, ami a te műsoraidból a civil rádion keresztül eljut a hallgatókhoz. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Örülök, a... ezt, hogy hallottanak, azt sem mondtam, és még azt sem monddám, a sem mondom, hogy sajnálom az a Jó reggelt kívánok! Mindenkinek jó reggelt kívánok én is, további szép napot. Szia! Görögmását hallották! 6 percünkban lesz reggel 8 óra, ez a Kejfej minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes hallgatók is, Fiala János műsora. Zene szól King Crimson 8 óráig és 8 óra 25-ig, és 8 óra 25, 25 perckor kapcsolom önöknek Gyurcsány Ferencet, majd 9 órakor Donát Lászlót. Holnap 7 és 8 óra között megtaláljuk egymást, ha akarjuk, ha akarják. 8-tól György fél Beredek, fél Ugi Attila, a péntek pedig a maga borzalmával, ami egyébként a pozitívuma is... 7 től Filipov, 7-30-től Navracsis, 8 tól Karácsony, fél 9-től Bácskai 9-től Dobrev És amikor a jövő hétre fordulunk akkor még 26 élő lebonyolítású adással számolok az április 8-ai választásokig hozzátéve, hogy mindennap kísérleti műsor minden nap utolsó adás A barcelonai tudósítom arra hívta fel szíves figyelmemet, hogy Barcelonában havazik. A helyzet helyzetjelentés kiváltotta egy Ausztráliában élőből is a reakálást. Szeretném tájékoztatni önöket. nem hovazik. Ma már abból a Facebook csoportból, ami kejféjáncsit hallgatók társaságban éven fut, senkit nem gondolok megkeresni, senkit az igényt a világen. Hambandit megkerestem, de őt nem ebből azokból. Darvas László, akit korábban megkerestem, és aki soha a filabotját nem mozgatta, kizárólag ide írt, azt írta, hogy úgy tudtam, fila nem tagja a csoportnak, nekünk számtalanszor elmondja, hogy nem kell tőző, hallgatni, akkor miért kukol folytonosan? Nogdácu kritizál véleményt alkot és lesajnálják ki, nem tetsző kommentelőket a monológia végén pedig elnézést kér azoktól, akiket megbántott az oldal, moderált is kimosztja, na ez már nekem sok. Szeretném Darvas Lászlának megmondani, aki egyébként a felhívtelefonok, ha természetesen beszélek vele, hogy attól, mert nem vagyok tagja a csoportnak, attól még annak a szellemi terméknek a megszólása, ami általa és mások által időnként nemtelenül történik, Épp abból adódóan, amit egyszer a lányomnak mondtam, hogy ő legalább annyira fontos, mint a munkám, azt minimum elvárhatja, hogy a becsülete okán bármikor kiállok a munkámért, különös tekintettel akkor, amikor azt olyan támadások érik, és azt a jelzőszerkezetet kihagytam, mint amit egyébként érik. És ami egyébként a legnagyobb gond számomra mindig az, hogy az ember valamire felhívja a figyelmet, itt pedig azt tapasztalja, hogy... Mint amikor az anyukám azt mondta annak idején egy nagyon fontos mondatomnál, hogy kisfiam nem aki, hanem amely, és akkor úgy éreztem, hogy anyukám nem egészen értette azt meg, amit akartam neki mondani. Tehát azt, én nem kukkolom. Én egész egyszerűen ezt ugyanúgy nézem, mint bármi más részét az internetnek, hogy a rám nézve hasznosítható dolgokat kinyerjem belőle. Én ezen nem a vérnyomásomat állítom be, hanem ugyanannak a plankton zaválásnak a része, mint Bárna, mint ami Plankton zabálással egyébként folyik az életem, hogy aztán másnap, amikor leülök a mikrofon mögé, akkor legyen miről beszélni. Most például éppen nem Martó Lászlóról beszélek. Semmi kukolás. Nem kritizálok, nem véleményt alkottok, és nem lesajnálom, ha nekem nem tetsző kommentálokat, hanem épp úgy elmondom a véleményemet erről, mint hogy az árbockosárból, bármit a tévedés kockázatával megszólok, dicsérek, vagy egyszerűen csak említem. Akkor a monológon végén elnézést kértem, nem erre a Facebook oldalra gondoltam, Darvas Lászlótól soha büdös életben nem volt még olyan, amiért elnézést kellett volna kérnem. Az, hogy ez neki sok, az engem baromira nem érdekel. A moderátor azt írta, hogy nem törölt egy bejegyzés, csak egy sajátot, amivel Ungvari Tamás szavahihetőségét szerette volna illusztrálni, de baráti nyomásra ez egyébként Hannendre volt, kiterölt, úgyhogy nem tudom miről beszél a János, amit egyébként elmondtak neki ő is megkereshetett volna engem, de ő se ezt tette. Tehát ez az egyik legszörnyebb dolog, amikor az ember, miközben beteg a gyereke, megkérdezi a szomszédtól, hogy szerintem mit kéne tenni. Egyéb iránt az illető, aki ezt az oldalt moderálta és törölt, akiről tehát azt mondta, hogy nem moderál, hanem valójában sajátjaként kezeli, és a neki nem tetsző dolgokat onnantörli, független attól, hogy tehát nem függő, tehát az befolyásolja őt, hogy neki az tetszik-e vagy semmi, közben a moderátornak nem az a dolga. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy Bámos Andor nagyon elegánsan felajánlott a lemondását. Amit egyébként Hermann Zsuzsa nem fogadott el, amit egyébként rosszul tett. Ebben befejeztem legalábbis ennek a közösségnek a Teremzését További jó szórakozást kívánok nekik Abban az ürülékben Amely az én tevékenységemnek csak a salakja Én a gondolataimat osztom meg önökkel Hogy önök ezt a részét tartják fontosnak Hogy aztán abban találjanak értelmetet hát Ez önökön bulik 7 perc elmúlt 8 óra Martó László alkalmazása részint a Rózsavölgyi szalomban, részint a Veszprém és Színházban számomra azt erősíti amiről korábban egy tévéműsorban beszéltem, hogy a MeToo Magyarországot megérintette mint egy vihar aztán tovább haladt Különös tekintettel arra, ahogy ezzel kapcsolatban Zimány Zsófia, illetőleg Ober Pál megnyilvánultak. Hozzátéve, hogy Martó László egy kukot nem mondott. Borzasztó mondhatnám, holott csak Magyarország. És a vele együtt járó ország kockázat. A helyzet, imáron az eladás euró esetében 3.14.30, dollárnál 2.56.90. Ezek egy utcai váltónak az árfolyamai, árfolyama nem pedig az MMB-t teszek hozzá. Ma 2018. február 28-a van szerda 12 percelott 8 óra és arra hívom felszíves figyelmünket, hogy az utcák, az odaszárat jégtől, oda tapat jégtől vagy hótól csúszósak. Erre legyenek figyelemmel, amikor látnak átkelőt az utcán, legyenek tekintettel a féktávolságra, Valamint igen, igen, igen, igen, igen hideg van. Tudják, sapkassal. Márta, akinek én nem voltam közvetlen-közvetlen-közvetlen munkatársa, de jól ismertem és gyászolom. Köszönjük a HVG, hogy közé tették hódnáző versárhelyi hollapján a város közbeszerzéseit, közbeszerzéseit 2010-ig, köztük az Eliosszal a közvilágítás korszerűsítésére kötött szerződést is. Azt olvasom, hogy beteg vagy. Hát, mit nagyon sokan hetek a napokban. Én is az voltam hetekig. Lázad? 37-öt. nincs. Jó, hát ahogy, ahogy én nézem, te nem nagyon engedheted meg magadnak azt, hogy beteg legyél. Nem is engedem meg magamnak. Független attól, hogy azért a szervezeted valószínűleg figyelmeztetett, Tehát, hogy azért április 8-áig azt a tempót bírni, amit te diktálsz, és ez nem csak rád vonatkozik, csak most éppen Gyurcsány ferencel beszélgetek, az a te életkorodat figyelembe véve, ami most nem leüregezés, azért én azt gondolom, és nem vagyok a feleséged sem, és a barátod sem, de én azt mondom, hogy azért abban benne van a határeset. Igen. De nézd, most beszélgethetünk erről, orvos nézett. Nem, arra, nem, nem, nem, nem, nem, nem csak ne, nem, kell, ha nem, nem, egyáltalán. A... Nem, nem, nem, nem, nem. Ugye annak idén a Győrfi Miklós, aki nekem mesterem, ugye nem volt, de nagyon sokat dolgoztam neki, ő azt mesélte, hogy az Isten nagyon okos, és mindent úgy csinál, semmi sincs véletlen. Tehát amikor az ember keveset keres, akkor akkor az életmódja más, mint amikor sokat keres, könnyelműen vezet, karambolozik, és gyakorlatilag ha a teljes pénzét nem is annak, mint amit megkeres, költi el azokra a dolgokra, amelyek az életmódja változásából fakadnak, minden esetre, hogy amikor a szekér szalad, akkor képes az ember olyan baleseteket adott esetben előidézni, amit nem feltétlen idéz elő máskülönben. Ez persze ebben a, ebben a formában nem feltétlenül igaz. Inkább annak a veszélyfaktorára hívom fel a figyelmet, ami valószínűleg benne van a te életedben, egész egyszerűen a fáradtságból adódóan. Hát névperce, szóval ez egy rendkívül intenzív időszak, Sokak, sok politikus életében. De hát túl leszünk rajta be. Nem leszünk túl rajta sor, tehát én azért is vállaltam el ezt a mostani időszaknak a közvetítését, mert én nem fogok április 9-e után felejteni. Azt kérdezem tőled, hogy helyre gondolva, ugye amikor a Titanikon meglátták a jéghegyet, akkor a Titanikot már nem lehetett úgy mozgatni, hogy elkerülje se a sebessége, se a tömege, se az iránya fokán és folytán és egyáltalán ami helyét illeti, az olyan tömegek, mint DK, mint Fidesz, és az összes többi párt hozzátéve a népet, amely nem feltétlenül fedi le az összes pártot, vagy nem minden pillanatában. Szóval, és nem tekintem helyet feltétlen jéghegynek sem, de mennyiben változtat mindazon, amit eddig a 2018-as választásról gondoltunk? De ha sokszor beszéltünk arról, hogy a választás a sok tekintetben nem racionális, hanem hitek meggyőződések, álmok mozgatják. Én is ezt gondolom. És ezt tekintetben hódmezővásárhely most a részletektől majdnem függetlenül azért fontos, hogy megrepedt a Fidesz legyőzhetetlenségének a mitosa. Ez egy komoly mitosz volt? Abszolút. Abszolút. Hát nagyon-nagyon sokan ilyen várakozásokkal indultak az ellenzék. Jó, most arra gondolok, hogy voltak időközi választások, ott is volt repedés. Igen, csak hát már nagyon régen. Tehát ez egy új élmény, egy új élmény néz. Hát e, e, bizonyos értemben a Fidesznek a legrosszabb kor, az ellenzének a legjobb kor jött. És az, amiről sokszor beszéltünk már, hogy e, egy nem szabad országban az kutatások, viszontos hibával uh -huh. működnek be, van egy uralkodó klima, Ez most egy nagyon egyműtőbb bizonyítékot kapott talán Török Gábor mondta el nyilvánosan, hogy két olyan belső Fidesz is látott a 60%-ban. Na, ezt 40 De 40-42. De Sok minden igaz ebben persze, szóval kellett hozzá egy egyéni jelölt, aki független, aki egyébként nem volt ismert a városban, különösebben nem játszott jelentős közötti szerepet, aminek azt mutatja, hogy az nem jelöltre szavaznak. Hanem, hogy mondjam, Fidesz támogató, vagy Fidesz ellenző blokkot, blokkokat kerestek. Itt a jelölt csak megszemélyesít egy politikát, és nem a személyen fontos. Akkor maradjunk itt, mennyiben fontos az, hogy egyedül maradt az ellenzéki oldalon? Meglehetősen fontos, de azt gondolom, hogy a választók túlnyomó többsége, ugye most is volt egy kamúj elölt. de ha valamelyik párt, Idájunk meg egy pillanatra, a kamu jelöltet, hogyha górcső alá vennénk, ami azért nem érdektelen, hogy egy hajdan volt, vagy talán most is MSZP-hez köthető szeméről van szó, anélkül, hogy személyiségi perre akarnánk menni az illetővel, akkor laboratóriumi körülmények között, mikroszkóp alatt, de, és itt a természetesen a tévedés maximális kockázatát fenntartva, szerinted mit mutatná ki? Milyen az ő hogy... indulása mögött? kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot a Fidesztről. És ez a nyilván nem mondok újat, majdnem mindenki erre gondol, elég lapos a Nincs más racionális. Ember... Akkor Szanyi Tibor átmenetleg vagy talán tartósan kiállt mellette ott egy optikai csalódásról van szó, mert a Szanyiról sok mindent lehet mondani. E, indulatos időnként hülye, de hogy általában hülye lenne, a nem lehet róla mondani. Egyet értek. Hát a Tibor nyomja ezt a nagyon baloldalúak vagyunk szöveget és kapaszkodik minden e, ilyen fejleménybe, eseménybe. Hát nagyon nézte ezt, azt gondolom, bár lehet, hogy ő e, azt mondja, hogy itt vannak morális igazságok, amelyek lehet. Oké, okay, akkor tettel. menjünk vissza, tehát a képlethez kettő, és egy nagyon aprócska még, aki ott van a táblán. E, nem értem, Hát ugye, az el, tehát ugye arról van szó, hogy kormánypárt, ellenzék és még valaki. Igen, ja, igen. De, és a választók egy jelentős része, a csuda tudja, hogy hogyan és miért, de bele tudsz aggódni a levegőbe, hogy a kettő közül melyik az esélyesebb. És elkezd rászavazni akkor is, hogyha egyébként nem ennyire tiszta. Ugye egy vegytiszta képlet volt lényegében, egy az egyenlent. Nincs még e, 26-a, 25-e van. Mennyire volt mocskos ez a kampány, amiben most fűt, fát, virágot mondanak egymásra a felek, ami azért fura, mert azért az elmúlt időben nehéz volt elvitatni azt, hogy a. Jó, ezt a mondatot nem fejezem be. volt, de ennek a legmocskosabb része kétségtelenül az, amikor szólólapon a márkizaj támogatóitnak nevét felsorolják, mint egy fenyegetőleg is megbígyegzően. Nem láttam ehhez hasonlót korábban. Feri, mi az, és ami, nem és rosszul, nem, jogilag, mi, nem jogilag, mi az, ami nálad belefér, és mi az, ami nem, vagy minden belefér, ami egyébként, és, és a jog is ezügyben nem biztos, hogy megfelelő eszköz. Igen, de általában azt gondolom, hogy egy magán embereknek, a magánéletében nem, nem, nem kutakodunk, de az új a családjának, meg a palátaimnak a dolga. Tehát, valaki még lehet nagyon tisztességes politikus attól, hogy Időnként ugyan viselkedik a barátaival, oktalan konfliktusokban megy bele, és nem folytatom. Ezeket kívül kell hagyni, azt hiszem a politikában, mert ez két különböző történet. Ugye mindig beszélnek én az emberi méltóság titkületéről, ebbe beletartozik, hogy mert nem próbálom meg megbélyegezni és általán kikiáltani azokat, akik a riválisainkmal értek egyet ja, hát az emberi méltóságnak a tisztelet az az elmúlt időben olyan nagyon nem megy. Dubban, nem megvan, é, igen, meg... Jól beszélsz, de, de ugyanakkor az általános visszautasítás ennek mérsékeltem van, és akkor itt majd lesz egy leágazás, de az most nem ebben a pillanatban jön, Martó Lászlóra gondoltam kitérni veled, de nem muszáj, hogy akkor viszont elhagyjuk 25-ét, 26-a van az, hogy 62 vagy 63 százalék elnézőség, nem vagyok pontos, megy el, ami kimagasló a magas részvétel, ahhoz képest, ami hódmezővásárhelyen szokott lenni, az mennyire egyedi, vagy mennyire mutat előre 2018. április 8-ára? Nem tudok pontosan válaszolni. Szerintem ehhez az mindenképpen kellett, hogy a vásárhelyek jelentős része megérezte a, a, a győzelemnek a szellőjét. Tehát érezte, hogy van tétje. Át lehet fordítani. Ott, ahol úgy érzik, hogy nincsen tétje, mert lefutottam egy van azért ilyen Akkor is van tétje egyébként, mert a népnek nem kötelező Törög Gábornak vagy Gyurcsány lenni, hogy egyébként tétényével effekt lesz? Ö, mindig van tétje, de azért látjuk visszamenőleg a választási részvételi adatokat, és azt látjuk, hogy mindig akkor volt magas a részvétel, amikor valósrágos versenyhelyzet volt általában a Fidesz és a Fidesz kihívói között. Akkor az nagyon sokakat megmozdított. Ha lefutott volt a meccs, ilyen volt 94. Ők úgy tűnt, hogy 98, hogy a Szociák mindenképpen nyernek, na aztán nem is mentek el a választóik, és vereséget szenvedtek. Ellen 2020... De nem ezt kérdeztem, azt kérdeztem, hogy át kell -e, hogy most fogják az, hogy béna kacsa lehet a, Márk az, a márkizai ebben a szituációban, ebben, a, ebben az összetételű közgyűlésben, de ez nem, nem dolga nem. a népnek, hogy ezt átgondolja. Hát lehet, hogy dolgozat, de Oki, Oké, rendben van. Azt kérdezem tőled, hogy ez egyébként mutat-e bármit április 8-erre, vagy nem? Szerintem igen. Igen. Igen. Igen. Nézd, annyit mindenképpen mutat, hogy szerintem a Fidesz támogatottsága érdemben kevesebb, mint mér meg tehát a verseny nyíltabb lesz. De, De hogy a nép elemegye? Ele inkább el, mint nem. Tehát ez fog felfoglálni azok közül, akik, vagy ha szokták, hogy a protest szavazatot akartak, nem az érdeklődik, hogy ki fog kormányozni, csak az, hogy a Fidesz kormányozik. Én sok mindent látok, és sok mindent nem látok. Kis településeken nem törtök annyi időt, mint te. Azt kérdezem tőled, hogy az a félelem, Amiről egyébként nap mint nap lehet hallani, és amit én ne, igyekszem nem túlazni, és próbálok reális szinten kezelni, az milyen mértékben van jelen, amely nem csak a hétköznapi félelem az egzisztenciáért, hanem amely közre akkor is, amikor nem ad őszinte választ egy kutató kérdésére. Ö, mér, szerintem mérhetően, a vég, végre, mint jelentősen befolyásolóan van, van jelen. Ugyanakkor az indulatokat nagyobbnak látom, mint 2014-ben, ami a Fidesznek nem jó. Az indulatról szólnak, hogy? Már a csodába. Mert? hát, e, Legalább két nagyköre az az Ez az Orbán és Veje történet, ez nagyon tempóban szivárok vagyis és mindennapra van egy új mese. Azokkal is eljut, most már a Fidesz végtelen romlottsága, köztörvényes bűnöző jelleg, akik korábban hogy mondjam, elzárva a világtól, csak is és hallgattak, hallgatok ez őle. És mekkora le. részüket tartja vissza, hogy egy se seppacsolat tisztas? Tudjam, a többségnek ma nem a gyógysány problémája, a normál a problémája. Én meg azt hiszem, hogy. Megszűnt, megszűnt benne, hogy nem talál jobbat. Te e tekintetben a gyógysányos tiszta. Én most nem arról beszéltem, tehát én most ezt nem így említettem, hanem azon a szinten, ahogy ezerről az emberek gondolkodhatnak. Eben, tehát nem de, te megszólítva. Nem tudom, de, de mennyire az fontos az, hogy leváltsanak valakit, és mennyire fontos az, hogy ezzel párhuzamosan valakit hatalomra kell, segítsenek, mert hogy a kettő ugye nem tudja egymást nélkülözni. De azt hiszem, hogy a tipikus magatartás, hogy először választjuk a Fidesz, talán nekik, hogy hogyan kell kormány. Ugyanezt a pártok miért nem követik le akkor, amikor az egyezkedésük folyik? Vagy ez ott sokkal bonyolultabb? Hát sokkal differenciál. Igen. Szóval két különböző kör van a magyar választási rendszerből és a pártok pénző támogatottságából fakadó most ez csak az ellenzéget nézem itt két különböző feladat van nem szabad elindulni annak egyedül aki nem érjel 50 ötszázadikot elveszik a szavazata itt a kis pártok őrült nagy bajban vannak ha jól látom le fog zárulni a támogatás gyűjtés hét végéig és nem tudtak közöftistát alakotni itt együttől Momentumig elfog fog veszni egy csomó szavazat ez egy politikai hiba Kettő. Az, az hova valatok... lesz, elnézős Feri, az hova lesz? Hova lesz? Mm -hmm. De azt nem számolják, de nem a 10%-ot fognak szétosztani arányosan, hanem mondjuk 92-t. Tehát szét fog az rájuk adott szavazat a Fidesz és a valamelyen bejutott ellenzéki pártok között mm -hmm. talánosan. Mi lett volna a megoldás? Nekik muszáj lett volna valamilyen pártszövetséget alkotni. E -e a Szigetvári Balagc. erre azt mondja, hogy ő próbálkozott, de neki nem sikerült. Ki mondta? Ha a Szigetvári a fekete győrrel nem vagy kapcsolatban. Ez a a az új pólus szövege, az politikailag egy kiérlelt és helyes szöveg. És miért nem sikerült neki? Hát meg kérdezni a többi pártot. És te? Hogy, hogy én mit gondolk erről? Hát, hogy te miért nem tudtál segíteni neki? Hát nincsen nekem hatásom a Momentumra, az lmp -re. És magadra? Magamra van. Csak ugye a DK helyzetre nagyon könnyű, mert abban az öt párban van, akiről mindenki azt gondolja, hogy maga biztos ember. Ugye most arról beszélgetünk, hogy egyébként bárkivel megegyezés születik, akkor a DK-nak és az mszp együtt kell gondolkodni azon, hogy mit ad föl, hiszen egyszer már megegyeztek és hirtelen fölös számú helyek nem jöttek létre. De most már akkor átmentél a másik problémára, az egyik választókádi problémára, igen. Nem, nem, nem, nem, akkor kavartam, nem, akkor, akkor igazad van, akkor maradjunk a tetérfeleden, azon a térfelen, ahol most vagyunk, és amit én most összetévesztettem a másik Elnézést. Tova. Igen, ott tehát mi, mi, miért szenvedtek kudarcot azok, akik kudarcot szenvedtek? Hát én, a párbeszéd egy külön történet, mert egy idő után nem hitt az együtt párbeszéd 5%-ában, és egy nagyon ügyes manőverrel lényegében az MSZP-ban megállapodással biztosították a párt, pártjuk túlépését. Igen, Ők megoldották a Igen. Igen. Bocsánat. A, moment, a, a Momentum úgy látom, hogy fiatalos hevessége által vezetve mindenkivel szemben fogalmaz mert túl sokáig önmagát. Elhitték az olimpia kampányból azt, hogy nekik egyedül is meg lesz, és most, amikor már azt mondom, hogy ők is tudják, hogy nem ez meg, elkéstek egész egyszerűen. Most a mondogatja a fekete győr, igen. hogy valamilyen megállapodást szeretne, de Vagy mindenki javára visszalép, visszalép, aminek a jelentősége tízes skálán, hát meg lehetősen alacsony. Igen, igen. Tehát bele manőveri magukat egy önbizalomtól túltengő rossz politikai konstrukcióba, ami a politikai haláluk vezethet. Együtt? De az együtt végig nehéz helyzetben volt, nincs elég karakter, miután bajait elveszítette bajnáit, és e, az a végtelen a szerencsétlen magánügyemül azt hiszem, hogy ne még a egy kibasósukat. Mi lesz Most, amikor az elmúlt pár napban megszólaltak Momentumosok és mások, az együttet már nem is nevezik meg, mint a kivettárgyalvának. Nekem a szigetvári tudat fontos elnézést az ember ezeket azért nem hagyja a számításon kívül, tehát azért nekem vannak érzelmeim, a... tudom, ez lényegtelen, de mi lesz velük? Hát, de, hogy kiestek a parlamentből, is nem lesz egyetleg képviselőjük sem. Ha csak az MSZP csepperen nem néz még vissza Szabolcs Javára, ami meccset én még nem látok, lefutottnak. Tehát nem teljesen zárnám ki. Az kardinális Szabó kérdés, az az egy? Hát minden, minden mandátum kardinális kérdés. Egymásra szemben indulnak, akkor Német-Szilágy fog győzni. Akkor menjünk át a másik térfére, és köszönöm, hogy emlékeztettél arra, hogy kevertem a szezont a fazonon. De, uh, no, ugye ez így... azért is jelentős, mert uh, azért minden, de, de, de, amikor tennep az elsimon 75. listás helye kapcsán beszéltem vele, és a Filippo felhívta a figyelmet egy abba arra, hogy nálunk a választási rendszerből adódóan van egy furcsa, gyűztes kompenzáció, és ebből adódóan én valamit rosszul érzékeltem, ha nem is nagyon, de kicsit a, a 75. helye kapcsán az elsimónnak, abban benne van az, hogy azért ember legyen a talpán, aki tökéletesen érti a magyar választójogi rendszert. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Részített a győztes igazad van, de egy, ha, igazam, ha ez szemben nekem van igazam, hogy a 2014-es 44 os friss támogatás helyett most valahogy 30 valahány lesz a Fidesznek, akkor jó, sokkal kisebb ez a győztes kompenzációja, én ezt értem, én magáról az elvről beszélek, ami, ahogy működik, hogy azt azért mindenki nem érti. Én ért értek, hogy győztes kompenzáció meglehetesen abszolút találmány a Fidesz. De hát ez a jog, tehát ehhez kell... Jó, akkor át, átmentünk az egyénire. Nem, e, egyéniben, miután a Fidesz nem, nem rendelkezik abszolút többsége, hanem a legjobb kisebbség, e, olyan egyéni jelölési rendszert kell előállítani, ahol nagy blokkok képviselői indulnak vele. Szemben ebben az MSZPDK megtette a legnagyobb lépést, és eddig nem sikerült bővíteni ezt a konstrukciót. Itt a kicsit nem rúknak egyáltalán a labdába, az LMP se. sőt, hozzáteszem, a jobbik is nagyon nehezen, de a annak, hogy van 15-17 százaléka, csak semmi helyez nem lesz. De nem értem. Mert a Fidesznek meg van 35. Nem tud, hogy 35 milyen van. A vásárhelyi helyzet álljon elő. Rendszeresen politikusok de most felejtsük el, hogy nincsenek újságírók, nincsenek politikusok, veled beszélgetek. Ugye nálad is előfordul, az talán ma is előfordul, hogy te beszélsz a választó bölcsességéről. Oké, bölcs a választó, de azért csak egyszerűbb a helyzet, ha két dolog közül lehet választani, mint ha három vagy négy közül. Mondok két egyszerű példát akkor. Meg, Figyeljük. Jó? A 13. követben valószínűleg el fog indulni a jobbik. A 13. kerti lakosok túlnyomó többsége pontosan tudja, hogy ott az első számú favorit az MSP s jelölt hiszékenybeső. Rá fognak szavazni. Jobbikosok jelentős része is rá fog szavazni. Ugyanez lesz a negyedik kerületben... Van, mennyit akivel... viszel... Oké, okay. mennyit fog elvinni a Jobbikos? Ez a kérdés. Nem elég sokat ahhoz, hogy megakadályozza akár hiszékeny, akár vargyőrzelmét a utóbbi, a kerületben. Ebben egyértelmű volt? Meglehetősen maga biztos, mint ahogy körülöttem így volt az egyetlen, aki ott ez a azt mondta, hogy a Márki Zagy elműfog ebben a hangulatban. Senki nem hitte Oké, okay, akkor ott vagyunk, hogy ez az összes választókerületnél így lesz? Ö, úgy vagyunk, hogy a választokat, túlnyomó többségében még lesz valamennyi koordináció azt teremére belsősorban az, az LMP-vel, és a választokat, túlnyomó többségében világos lesz, hogy ki a legerősebb kihívója a Fidesznek. És itt nem, nem lesz igazi jelentősége annak, bár az igazi jelentőség az már önmagában rosszul hangzik. Magamat korrigálom, hogy hány név lesz a, a papíron? De, nyilván minél több annál eh, eh, inkább romlik. De ha eh, így van, a, akkor az, az, az a szöveg, ami most az összes rádió tévét elönti, és arról szól, és az internetet, hogy most akkor kikivel kivel fog majd tárgyalni az ügyben, hogy visszavonuljon, az alapján, a szöveg alapján, amiről te beszélsz, annak korán sincs akkora jelentősége, mint amilyen jelentőséggel erről írkálnak. Szerintem 15-20 között van ennek igazából jelentősége. Azért az sok nem hát abszolút, ezt ne bájtom. 106-ból 15-20 azért az az, az ötöte. De ugyanakkor, hogyha megint megpinnáza az elemző szöveget mondok, hogyha végignézzük nézzük az elmúlt időszak választását, azt látjuk, hogy nem az egyéni jelöltek bármilyen módon definiált alkalmassága dönti el, hogy kire szavaznak, hanem az, hogy az a párt, Amelynek neve ott van mögötte, az esélyese a győzelemre vagy sem. Én értem, de akkor az a mozgásárhely után elindult, és korábban nem volt, az minek köszönhető? Hát szerintem annak a tömeges választói felismerésnek, hogy egyszerűsíteni kell a képetet, és nyomászat rólnak a pártokat. Itt álljunk, Itt álljunk meg egy meg. pillanatra. A kérdés az, hogy bolgárgyörgy műsorát hallgatva, avagy más rádiók műsorait hallgatva, avagy a fórumok, avagy az utca, avagy mi veszi arra rá a párt vezetőjét, hogy hirtelen elgondolkodjon valamin, amin korábban nincs gondolkodott, de nem mondott olyan választ, mint amilyet mond vasárnap óta. Ö Val a politikában sokat használják ezt a Blame Game kifejezést. Igen. Azt, azt, Kit fogunk hibáztatni Igen. a végén. Igen. Uh, és a Blame Game igazából a választások után fog kezdődni. És egy életre meghatározhatja. Ezt értem, életem, de most te választói akaratról, akaratról beszélsz. Azt kérdezem, hirtelen milyen választói akarat jelenik? meg? Bernadettnél, nálad, bárkinél? Uh, együttműködni szint az ördökkel is a fidesz -ször. De ez a egy új hang meg. vasárnap óta? Sokkal erősebb hang. Dacára annak, hogy az a logika, amit egyébként te az előbb leírtál, a tekintetben, hogy ki kire szavaz, az vasárnap óta nem változott. Egyáltalán nem, csak éppen a siker ez többeket meggyőzött arról, hogy erőfeszítést kell tenni arra, hogy szélesebb legyen. Oké, okay, akkor mi lesz abban a 15-20 körzetben? Nyilvános vagy nem nyilvános intenzív tárgyalások a háttérben. A szél Bernadett joggal volt kiakadva az ügyben, hogy az, az MSZP-vel való tárgyalásáról hamarabb hallotta vissza a hírt, semmit hazaért volna? Hát nem tudom, ilyenekkel nem kell kiakadni. Hát okay, rend, az, az rend, nem fontos Oké, okay. igen? Hát ez semmi. Oké, okay, igen? Semmi. És De e tekintetben az mennyire az kell az komolyan venni Szél amit az MSZP-vel és a DK-val, vagy Gyurcsai Ferencet, aki a Jobbikkal kapcsolatban mond, mond mondatokat, vagy Vona Gábort, aki mind hárommal kapcsolatban mond, mond mondatokat. Ezt nekem mennyire kell komolyan vennem? Szerintem meglehetősen komolyan kell venni. Miről lehetősen. szólnak ezek a mondatok? Arról, hogy a táborok belül, egyébként már a messze emettséges, az egy a pártok mögött álló táborok belül, és a pártvezetők figyelnek a saját támogatóinknak a hangjára, és miután megosztottak az együttműködés tekintetében a táborok, ezért ezek a szövegek részben arról is szólnak, hogy próbálják átlakítani a belső közvéleményt, és nem egy hívtelen vágással, hanem apró lépésekkel. Oké, okay, rendben de ez hogyan kvadrál ahhoz a mondatodhoz, amiről azt mondtad, abban azt mondtad, hogy a választó tudni fogja, hogy kiesélyes ki nem, nem zavarja ezt össze az a kép, amit most a pártvezetők az ügyben keltenek, hogy másféle hangsúlyal beszélnek egymásról? Én csak azt mondom, hogy azt hiszem, hogy nem, Uh, nyilván ez az utolsó év hogyha nincs is megállapodás az a választok egy jelentős része józan lesz és okosan fog elni. Magyarul, van, hogy ez az, az, az összes izé, amiről te beszélsz egyáltalán nem jelenti azt, hogy egyes pártok és azoknak emberei eltűnnének az egyéni listáról Nem feltétlenül Nem tudom igen, megmondani, igen. hogy Fekete Győr Andrásnak az elmúlt napokban mondott mondata az mit fog maga után vonni a Momentumban nem tudom megmondani, nem ismer a Momentum ott belül. De az nem lehetne meghallani, hogy egy éve teljesen más mondott, mint az elmúlt pár napban. Értem, Valamide de kín... lesz-e az msp vel olyan, hogy ti öt vagy hat helyen kitörlitek magatokat, ki tudja milyen ányban, hogy oda lmp és uram, bocsá, később jobbikos kerüljön? Vagy ezt majd megátjuk? Ez csak az LMP múlik. Őszintén ez csak az LMP múlik. Ha az LMP azt mondja, hogy ide figyeljetek. itt ezen a három 5 helyen vonulatok le a pályáról, hogy csak az eremtése előtt maradjon, mindegy, ezen nem helyen repedünk, hogy csak ti maradjatok, akkor szerintem erre az MSZP is, mi is készen vagy. Oké, és ha jól értem, akkor ezt a szélbernadet nem fogja megúszni a Molnár Gyulával, mert ugye a Molnár Gyulával viszont te egyeztél meg. Tehát a DK-val nem lehet úgy megegyeznie a Szélbernadatnak, hogy megegyezik a Molnár Gyulával, mert a Molnár Gyula nem kompetens DK ügyben. Hát persze, hát persze. A te képességed és szalonképtelenséged azt látod, ahogy alakul? Én azt látom, hogy akartak körén vonni egy erős korridort éveken keresztül, és ez nem sikerült. Ez látom. Hogy ezzel szemben még, ezzel még vannak sokan, akik jelentős fenntartásukkal rendelkeznek velem. Szemben szóval ez megnyilvánvaló. Mindez, ami a Jobbikkal kapcsolatban történik, mennyivel mutat túl innen át, és viszont kívánom az LMP-hez képest? A politikai és morálisan ez a legösszetettebb kérdés, praktikusan azért nem, mert a vonal kizárja a bárkivel való együttműködést, ezért praktikusan nem kell válaszolni erre a kérdésre. Miközben nem lehet nem észrevenni, hogy a demokrata érzelmi szavazók növekvő része ma már nem zárná ki a jobbikával együttműködést. hozzáteszem, mi igen. Hát, ismét segítséget kérek az meddig lehet ezen változtatni naptárilag. De a, a, a, a választás napjának az kereg, a reggeléig a szabadás Jó, de amikor te azt mondtad, hogy leszámítva benneteket, azért te is mondtál az elmúlt időben olyan mondatot, amiben egy olyan rugalmas elem, amilyen rugalmas elem korábban nem volt. Ö, sokan így értelmezték ezt a... Minőtt, hogy hallom azoknak a választóknak a hangját. A vég szavazóim között is, akik nem zárnak a jobbikkal vagy mi pedig bizonyos fontos a foglalás, emberi bírtóság, tisztelet, európai Igen. elkötelezettség, ezt kizárjuk. Ez azt jelenti, hogy jelentheti -e azt, hogy az ellenzék győzelmét a Jobbiknak ez a jellegű önállósága? Szóljon rossz értelmében, ki honnan nézi, megfúrja. A Jobbik önállósága, amelyet hát részint ő fogalmaz meg, részint a mi egy része is ezt kívánja, az érdemben rontja az esélyünket, persze. Hozzátéve, hogy Márki Zajnál is ugye azt lehetett látni, hogy az ő kötődése a jobbikhoz azért egy tízes skálán inkább ötös felett volt, mint alatta. Igen, igen, igen. Tehát ugye egyikünk sem ismeri, csak a nyilatkozataiból szűrünk le. Ezt van, az kétséglen egy jobb oldalra húzó konzervatív ember, aki akkor más mondataiban a Jobbik múltjában masszívan ott lévő embertelen gondolatokat és megoldásokat, mert ebben elutasítja. szóval. Jó, nem, nem teljesen tiszta évet. Azt kérdezem tőled, hogy ebben a szituációban, amit eléggé pontosan írtál le, ebben struktúrálisan tud-e változás lenni, vagy ezt az időre kell bízni? Struktúrálisan már nem, azt hiszem. Itt már csak korrekciók lehetnek. Én ezt az értem, de hogyha a ezt a így a... nézzük, és látjuk azt, hogy a legnagyobb ellenzéki erő jelenleg a jobbik, akkor a, a, a, az osztályfőnök hátradőlhet-e az ügyben, hogy nincs neki nagy győzelme, de a kis győzelmét ez a szituáció a hármasság biztosítja, vagy ebben tévedek, és ha igen, akkor miért? Te részint a legnagyobb ellenzéki erő az a DKMSZP szövetség. Ez való. Tehát a DKMSZP támogatottsága, a menti helyek száma nagyobb lesz, mint a jobbiké. És a szövetség megtörtént, az osztályfőnök, ha jól értem, hogy kire gondolsz, el legyen nyugodt, mert ebben a szituációban nyugodtan el tud veszíteni 30-es vegyedédi választókeretet, és akkor elveszítette a többségét. És mi lesz akkor? Tehát Elhúzódó tárgyalások, aminek a végén én inkább azt feltételzem, hogy új választás. Ami azt is jelenti, hogy egyetlen nem biztos, hogy a köztársasági elnök ne a Fidesznek próbálná adni egy ilyen szituációban a kormány alakítás lehetőségét, vagy most nagyon előre futottam időben. Nem, nem, nem. Nézd, a szokások alapján, Magyar István szokások alapján nyilvánvalóan a legnagyobb frakcióval rendelkezőnek először megadni, csak a Fidesz nem fog tudni, koalíciót kötni senkivel, és egy idő után visszak, hogy adja a koalíciós megbízás, Olyat a, a kormány Mekkora instabil időszak jön létre így? Még egyszer. Mekkora instabil időszak jön létre így? De, hát Németországban most ez tart, szeptember végétől számolva, ugye, hatodik hónapja. Jó, Magyarország nem Németország, és lehet, hogy ez instabil kifejezés sem volt igazán jó, Az mutatni, ez Magyarországot hogy... súlyosan megviseli szerintem, meg fog megviselné ezt a tévedés minimális kockázatával gondolom, hazámat illet ismerve. Ugye, hát miután nincs, ennek előzménye, tényleg egyik sem tudja, és itt hozunk. és egy átmeneti parlamenti kormányzás. De a üzlető kormányon szemben, amely kisebbségben van, van egy olyan masszív parlamenti többség, amely masszív parlamenti többség annélkül, hogy kormányozna e, e, egy sor... Jó, e, e, lehet, hogy, látom, e, lehet, hogy ott a parlamentben izgalmas, te azt mondanád, de nekem, mint egy gyereknek nem vagyok az, aki fél ettől, hogy fiala, figyelj, ez is jobb annál, mint ami egyébként most van? Ez elszer. Ráadásul egy új választáson a Fidesz már vert helyzetben indul. Hát, elvileg, igen. Mekor eséget adod annak, amiről most beszélsz? Uh, hát te hadd nem mondjak számot mert számot foglattam kérni 9-én uh, érdeminek, no, érdeminek, érdeminek de hogyha jól legyen. értem akkor ezt a szituációt te a magad módján idézőjelben győzelemként fognád fel abszolút, abszolút. köszönöm Megdertek szépen innen fogjuk folytatni a jövő héten és létszeres gyógyuljál meg Köszönjük. én is köszönöm ja. szépen Gyurcsány Ferencet hallottak Ádám, te Fiala János vagyok, és a tulajdonost keresem. Oké, én is. János lehet. Idézném Balogh Zoltán bonyolult nevű minisztérium első emberét, Márki Zai, Péter szerintem az akasztásra utalással elérkezett a Gödöly aljára jelentette ki, a politikusak egyébként református lelkész is rámutatott, éppen ezért tartja felháborítónak, hogy megtámadták Német László Esperest, amikor hívek előtt elmondta, hogy a magát függetlennek nevező polgármester nem élvezzi az egyház támogatását. Balókzoltár úgy véli, a polgármester jelölt részéről provokáció volt egyrésztről azzal kampányolni, hogy ő az egyház oszlopos tagja, ezzel párhuzamosan pedig azzal, hogy diktatúra és megfélelmítés van hódmezővásárhelye. A plébánosnak nem csak joga és lehetősége, hanem tulajdonképpen kötelessége is felhívni a, figyev, a hívek figyelmét arra, hogy ez nem igaz. A hazugság ellen is fel kell lépni. A plébánosnak nem csak a szólásszabadsággal lehetett élnie, hanem kötelessége volt olyan tanácsokat adni a közösségének, amelyet ő a saját értékrendje és az egyház tanítása alapján helyesnek tart, jelentette ki Balog Zoltán. Lassan a... elveszek itt az intelmek között, kedves donát pedig hát némi derűvel hallható, vagy olvasható ez a hír is. Hiszen, hiszen arról van ugye szó, hogy van egy jámbar údmezővásárhelyi polgár, egy hétgyermekes családapa, egy elkötelezett jobboldali szavazópolgár és lokálpatrióta, aki általán közelebből nem ismert okoknál fogva <coughs> elszállja magát arra, hogy egy olyan városban, ahol eh, amióta világ a világ eh, mindig jobboldali kormányzó volt a város élén, eh, ne a gólemnek, és a gólemet ledöntötte. Ennyi a tény. Eh, az, hogy ebből aztán Baluk Zoltán eh, mit von le, az, az humoros, hiszen olyan, még nem történt Magyarországon, hogy egy református lelkész ekkora szolidaritásról, empátiáról tegyen talóbizonságot egy római katolikus plébános iránt, illetve nyilvánvalóan Érzem, jó, de amikor én azt érzem, hogy van valami zűr a zavarban, de az olyan jól nem tudom elmondani, mint te, akkor, akkor arra, arra utaltam a legelén, amikor azt mondom, hogy én itt elveszek az intelmek között. Nincsenek intelmek. Valójában ez egy nagyon gyermetek, kedves kísérlet arra, Mi állt? Kinek a cselekedete? Való a cselekedete mögött, a kiállása mögött. Ö, valószínűleg. Jó, de itt most Donát, aki egyébként nem a döntnök szerepében van, de ő beszél Donát László, azt mondja, azt gondolom én, hogy Balog úr e tekintetben szereptévesztésben van. az egyszerű, amikor valaki összehasonlítja a jobbikkal való együttműködést, a szegedi csanádhoz való viszonyulását illetően, de ezt itt ennél hosszabban nem résztetezem. Van egy mondat, az így szól, én azt javasolom, hogy lépjünk a politikától két lépést hátra, és a zsidóság érdekeit is szem előtt tartva válasszunk, mondta Oberlander-Rabbi. Ugye volt itt egy beszélgetés, ahol nem először legfeljebb itt először volt arról szó, hogy magyarok, zsidók, magyarok és zsidók, magyarok vagy zsidók, de az iránt érdeklődöm, hogy a lépjünk két lépést hátra a politikától, ezt mondjuk még csak értem, ebbe nem kötök bele. De hogy a zsidóság érdekeit is előtt tartva válaszunk, azt nekem, tudom, azt nem tőled kéne megkérdeznem, hanem Oberlander Labbitól, de abban az értelmezési tartományban, ahogy itt volt egyszer már egy vita, Uh -huh. lomúval nekem ezt a mondatot mint zsidónak. Hogyan kéne értelmeznem, Vagy hogyan kéne értenem? Én magam se tudom, hogy mi a kontextusa ennek a történetnek. Felmerült, hogy, hogy van egy üzenete az egyházaknak a választások kapcsán, amire Oberlander Rabbi elmondta zsidó.com, hogy mindenki arra buzdít, ilyen állampolgári jogaival. Idézet, én azt javaslom, hogy lépjünk a politikától két lépést hátra, és a zsidóság érdekeit is szem előtt tartva válaszunk. Az amerikai kapcsolatokról a rabbi elmondta, hogy sokan keresik Amerikában, de ez most nem ide tartozik. Ez egy amerikai nagykövetségen, a Nemzeti Imareggelit követő hazai esemény volt valamikor február második felében. Igen. Én a uh, rabbi szavát csak úgy tudom értelmezni, hogy valamiképpen uh, a általános állampolgári jogokkal szemben, vagy attól függetlenítve próbálja meghatározni ennek a csoportnak, vagy valási közösségnek a sajátos érdekeit, azt hiszem, hogy ezt, ezt nem jól érzi, tehát nincsenek sajátságos, katolikus, vagy református érdekek, amelyekkel pármizamosan lenne valamilyen magyarországi zsidó vallási érdek, vannak politikai érdekek, talán ez így érthető már, amelyeket katolikusok, zsidók, reformátusok, kristaszatok és bárki egyéb támogat, vagy éppen azzal szemben egy másikat támogat. Nem a politikai érdek és a zsidóság igyenet nem létezik. Szintén az elmúlt idők hírei, ezek ugye összeválogatott hírek, amelyek véletlenül a fradi eredményeivel kapcsolatosak, mondván, hogy azt még is beszélném meg veled. A helyi polgármester választás kampány hajrájában ismeretlenek terjesztenek egy megbélyegző szándékú szórólapot, amely azt állítja, hogy a húdmezővásárhelyi zsidó hitközség állást foglalt az ellenzéki jelölt mellett. Az állítás nem igaz. Húdmezővásárhelyi községünk úgy tájékoztatott bennünket, hogy a mazsihic elvi állásfoglalásához tartva magát nem nyilvánult meg ebben az ügyben. Ami egyházi szerefelfogásunkkal teljes mértékben összeegyeztethetetlen, hogy a pártpolitikai küzdelmekben részt vegyünk. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége többször kinyilvánította a közelmúltban is, hogy távoltatja magát a választási kampány fejleményeitől, és ezen az elhatározásunkon a jövőben sem. Ez egy nagyon korrekt szöveg. Egyébként meg kell mondanom, hogy e a teljes azok külmenni. Ugyanezt mondják az evangélikusok, ugyanezt mondják a reformátusok, és a katolikusok is. Tehát ez közel 30 éve az a generális attitűd általános egyházakra jellemző viselkedés, amivel megpróbálják a különböző egyházi vezetők nyilvánvalóvá tenni, hogy a közösségükhöz tartozó egyes emberek politikai jogaival való élése, annak kinyilvánítása valamely pártra vagy képviselőre adandó szavazata, azt ők abszolút magánügynek tekintik, nem felekezeti vagy vallási kérdésnek. Én zsidónak születtem, így hoztam a sors. Szüleim zsidók voltak, felmenőim is zsidók voltak. Nem vagyok a Mazsikis tagja, bár a Mazsikének alapító tagja voltam, de onnan is kiváltam, minden onnan kiváltam, aminek az alapítója voltam. Nagyjából visszaigazoló, hogy nem minden vonatkozásban, de hogy a tekintetben, hogy nem kívánok olyan körnek a tagja lenni, vagy klubnak, még szívesen látott tagjai sorába, de élő vagyok. Nem vagyok a Mazihis tagja, nem vagyok az Emiknek a tagja. Mind zsidó. Hogyan tekintsek arra, hogy most kiderült. Most idézted, ki? vagy magadról mondtam? Magamról mondtam. De ez egy idézet volt. Azt kérdezem tőled, hogy ebben a szituációban engem mennyire oszt meg az a helyzet, amit az előbb vázoltam, részint Emich, részint Masihisz? Azt hiszem, hogy a hétszeltületi beszélgetésünket visszaidézett bizonyal annak hallgatók, hogy lehetnek, akik erre emlékeznek. Az egyik legfontosabb kijelentés. Szabadon idézem köveslómó szájából talán úgy hangzott, hogy miért nem lehetne egy zsidó jobboldali, hol van az megírva, hogy a történemet tovább kéne görgetni, és mindig immáron 70 év után is a soá, vagy a holokausztra hivatkozva élni különféle jogokkal és különféle érdekek érdekében, vagy céljával. Amit én nem vitatok, természetesen, bárki lehet jobb oldalít, bárki lehet baludolít, bárkinek olyan a politikai értékrendje, amiért saját maga számára jónak gondol, vagy a közös számára megfelelőnek. Kinek milyen politikai nézetei preferenciái vannak, hanem az, hogy vajon a többiek nevében arra hivatkoz, hogy én zsidó vagy, katolikus vagy, reformációs, esetleg evangélikus vagyok, azt mondom, hogy a katolikusnak, vagy a zsidónak ez a politikai érdeke, ez egy ez szereptévesztés lenne. Utolsó témánk az pedig az, hogy abban segíts nekem, hogy az erdélyi magyar és száz protestáns egyháza kezdeményezésére Magyarország országgyűlése az 1568-ban elfogadott tordai ediktumot kiemelt jelentőségű nemzeti értéknek elfogadásának időpontját január 13-át pedig a Vallás Szabadság napjává nyilvánította. Ugye én nem tudnék levizsgázni a tordai ediktumból, ami pedig a vallás szabadságot illeti hogy imáron a vallás szabadságnak is napja van annak én örülök de valójában minek örülök akkor én most? Több mindenek örülhetsz és ő is ez valóban rendkívül jeles esztendő vagy, vagy, vagy alkalom volt imáron 450 évvel ezelőtt Báratlan, hogy az európai történelemben éppen Erdélynek eldugott kies városkájában tartották a, a, az országgyűlést, ahol olyan fontosnak tartotta Erdély fejedelme, Apafi Mihály, hogy kijelentse, hogy a római katolikus, a református, az evangélikus és az unitárius egyhez, hiszen ő akkor már Dávid Ferenc nyomán unitáriussá lett, egyenlő jogokkal rendelkező az állam, vagy a világi felsőség szemében egyenlőnek tekintendő. Van némi szépséghibája, leginkább az, hogy a lakosság akkor is nagyobbik részét kitevő román ortodox vallású népesség ezt a jogot nem kapta meg. Van a későbbiek folytán is elgondolkodható jelentősége annak, hogy bár mindenféle vallás, még a muszlim és a zsidót is idevéve, Erdélyben is jelen volt, ezek nagyon sokára kaptak polgárjogat. Sőt, a szememben a leg. Nehezebben megemészhető történelmi tény, hogy még ugyanabban az évtizedben, nagyjából, vagy a következő évtized elején ugyanez a fejedelem Dávid Ferencet Déva várába vetette, és várfogságban halt meg. Ez a öh, nagyszerű, egykori százszármazású magyar rá lett, Csupa olyan é, dolog, a, amiről nekem halvány fogalmam és hogy egy történelmúrát hallgatok, de ab, abban segíts nekem, hogy akkor én most mit tiszteljek ennek a vallásszabadság napjában? A, nem a napjában, abban ne Az, Azt én értem, de é, maga, é, te, te, te, te, te, te, ez ugye egy, mégiscsak egy, egy szimbolikus cselekedet. Igen. Mi, mi, miben lettem én megerősítve azzal, hogy van napja a vallásszabadságnak? Abban minden ember személyi méltóságához tartozik, hogy a legbensőbb lelkismereti, szellemi morális kérdéseit azokat, amikből a világképe az etikája, az értékrendje ha tetszik, a vallása létrejön, hogy azzal törődjön. Azt ne tekintse 26. De hogy ennek semminek. napja lett, akkor én azt gondoljam, hogy eddig volt ezzel szemben valami tendencia, és most nekem ez a nap ebben segít, hogy nekem ilyen gondjaim ne legyenek, vagy ez egy teljesen rossz megfogalmazás? Öm, egy, egy kicsit uh, rossz májú megfogalmazás, nem rossz, csak rossz májú. Én, én azt gondolom, hogy bizony e, e, még az a közelmúltig menően is, hát csak elég visszagondolni a 90-es évek elejére, amikor te már nem csak kiváló rádiós voltál, hanem rengeteg készítője is. E, micsoda támadás indult, ha jól emlékszem, 92-ben. Négy olyan felekezettel szemben, amely akkor bejegyzett volt, többek között a krisna uh -huh. vagy vagy a Moon, vagy a szentológia, vagy egyebek, mondván, hogy, hogy ezek az emberiség ellenségei. Ez nem, ezek nem méltók arra, hogy, hogy létezzenek. Jó, de akkor most akkor az iványi erre való hivatkozással most hirtelen többet érhet el, mint ezen kinyilatkozás nélkül, mármint a... Nem, ennek ehhez semmi köze. Iványi Gáborral szemben a kormányzat egy egészen különleges egyházpolitikai tevékenységet űz, amelynek egyszerre lényege az, hogy negatív példája legyen annak, hogyan bünteti az államhatalom azokat, akik ragaszkodva a lelkiismeret és vallásszabadság személyes és kollektív jogához ezzel élni kívánnak. De ez nem érinti a vallásszabadság napját. És... Nem érinti, mert a vallásszabadság napja ugyanolyan, mint az apák, vagy az anyák napja, vagy a, a nők napja, vagy, vagy bármi ehhez hasonló. El lehet gondolkodni, lehet bármit hozzáfűzni. Egy pill, olyan, mint, egy, mint egy, egy lámpa, ami föld és akkor világosság támad aztán lekapcsolják, és megyünk tovább. Csak azok számára van ennek jelentősége, akik, még egyszer mondom, a személyes emberi méltóságukhoz tartozóak vallják a lelkiismereti és vallásszabadságot is. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, jövő héten folytatjuk. Feltétlenül. Köszönöm Istenem. szépen, veled is. Donát Lászlót hallották. hallották. Ez a mai műsor véget ért, ugye a beszélgetéseknek nincs kötelező hosszuk, csak azért nem tart valami fél óráig, mert egyébként fél órás etapokban alakul a kejfejáncsi élete. Én pedig itt most 9 óra 18 perckor elköszönök Önöktől. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor Holnap 7 és 8 között eszmét cserélhetünk a bármiről, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. 8-kor kapcsolom Györgyevics Evics-Beredeket, fél 9-kor kapcsolom Ugi Acillát, 18. kerület és 9 órakor pedig beszámol a nem létezők alapom ez a holnapi program. Addig elérnek a dörö.fi Janos kukac gmail.com e-mail címen. Köszönöm a civil rádiónak a lehetőséget, Pogány Ádámnak a közreműködést. Most átmelyek a sebeshez, is, beszélgetek vele két mondatot, vagy hárvat. Egyébként pedig elköszönök. Viszont hallásra.